بوك تو اثنان وثلاثون في المطعم 4 ام رستوران فير واحد بطاطس مقلية مع الكاتشاب Einmal Pomfritt mit Ketchup. Einmal Pomfritts mit Ketchup. وثنين Und zweimal mit Mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise. وثلاثه Und dreimal Bratwurst mit Senf. Und dreimal Bratwurst mit Senf. ماذا عندكم من خضروات؟ Was für Gemüse haben Sie? Was für Gemüse haben Sie? عندكم فاصوليا؟ Haben Sie Bohnen? Haben Sie Bohnen? عندكم قرنبيط؟ Haben Sie Blumenkohl? Haben Sie Blumenkohl? أحب أكل Ich esse gern Mais. Ich esse gern Mais. Ich Ich esse gern Gurken. Ich esse gern Gurken. Ich Ich esse gern Tomaten. Ich esse gern Tomaten. Essen Sie auch gern Lauch? Essen Sie auch gern Lauch? aydan akla mukhalla malfuf? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut? aydan akla aladas? Essen Sie auch gern Linsen? Essen Sie auch gern Linsen? akl Ist du auch gern Karotten? Ist du auch gern Karotten? aydan akl Ist du auch gern Brokkoli? Ist du auch gern Brokkoli? Atuhibu aydan akl filfil al halu Ist du auch gern Paprika? Ist du auch gern Paprika?